Bueno, Javier, de Garizotoriagian. De Garizotoriagian bakite bendua dutela ta. Así que ha trobado bai usted. Bueno, Erika Dantzataldea elkarte, Erika elkarte. Eh, eh, eh antes igarantzan antolatzen dut uneitan barruan, ba gaur eh, mainguru dantzatu du. Bueno, dantzatalde nego eraz, dantzataldei, bueno, ixo dantzataldeak gizartea hori buruzko lotura eta brie guzko augunak edarokor bat egiteko eta bueno, zegoeretan daudien dantzataldera, guskaldan daudien eta zegoeretan daudien daudien, eta nik soze posilidea doztagun. Zerra egin dalle genda, zerra egin dangeizki, eta zerro edo edo edo egin ez. daude, ezkerra dikasita, patxila borda, da, gaur egun Bilboako, Bilbo musikan dantza tradizionaleko irakasilea da, aiko proieko buruetako bata, diluñako duguna dantzataldan egzert gain da, beste asko egin kolaborutu du haiko e, taldearekin dantzaldiak eta taierrak ematen ditu eta dantzatalde dinamikatik aparte bat antza molde naturala berrezkuratzen saiatzen agidea haiko e, Xebermen ditzabal, bat egizu bezin den, ursaldantzarien biltzarren lehen dakarria da berorte luztetako baihulbiak oso ezagun egiten duta ikuzkoan medele ikuzkoan denak ikuzkoa regala eta xeberra egizu da, da besteak ezpa eta ari hon maia orkestea gaizki hartuko dira beraz, norberteak ezaguten ezagutu maienguraren amaien emman duzioetak, di asalte. E, orduan, bueno, jonek, esan zidan, e, izen buru jarrizen gaurko maiengurua dantzataldain funtzioazen den gaur egungo logizatea. Orduan, or, maiengurua ezteko, ba, hoize galderatu, peralderuko hituetu, e, banaka, zuek nola ikusten duzuen e, zehuntzio duten taldeek, Euskal nantzataldek Euskal Herriko gizartean. Euskal Herriko gizartean. Aixi, ari bat dintzen. Zora gazitzen. Bax, euskal. E, lehenik eta behin, komentatzean joanek arantzatara iketotzeeko, e, okuteko e? nenguna sorrasteko, leheniko hausa, inpegatazuten dion eizantzen, nigo gregun batean, ezea, oh, haiko ez ez da hausara. E, eta inzitzen, nintzula, piskalat, ikusia, eh, taberako gertatu zen isanlego horregatik, neizula bizkar bat kanpotik ikusia, zer nola ikusten duenik dantza talde honen bideaera eta nola ikusten duen utorkitzen ari daio. Danta taldearen jaberazago baina ikultasko eta horren inguruko iritzia gaituk. Eta nere ez dakit azterketa ideosia, da, netako dantza talde papera gaur egun e, kultureragiria honakoentzat. Ez bakarrik Gauhurtza gainean, eta enteatzea bat zirretak kulturt motorreak, bakuntza beriak ditan, beri eta funtsa daukat. Hau da, tantzat aldea sortut zirean, zu, bat zuten funtsa bat, eta bat zuten nisanei e, asko eta ziren duela, berrogoeta gabar urte, ikusik duzua baur prensan, e, tantzat aldea asko betezen dute, berrogoeta balgabarren urte horrena eta egoera politikako gertu baten. Gizarte aldatu da. Eta tantzat taldeak ere, Eta nahi eza, aldatu dira lizarteak batera, edo aldatu dira, dira. Horregatik, nik dut, orain ere, balio dauken mm, ba, funtzioa, inolako zantzai gabe, da hori, kultur eragilea Ez bakarrik, dantzatzea, baizik eta kultura sortzea, dantza horiek integratzea hola e, erriko egute dira. Hau da, horrein babesle izatea. Hain zuzende, gaur egun dantza galdut duen, eren asko galdut Beren bontzaren, eh? nik uste dantzaren funtzioa behitarek azteura izan beharko ditzateke hemen, zenta dantzaren funtzioa behu lehurtzen, behitzea behu lehurtuko genuke hola dantzak aldean papera zen izan beharko ditzateke. Xavier, ezan diotze. Xavier, ezan diot Nik, 9 minutoa behar beraz, zaztia bateko, beraz. Bona, nik Bueno, nik ere, asilean, dentsatzen hon gai ariak eskubazala, baina, bueno, dentsatzen eh, hon dantza taldeak, xarriotok, fundean eta nola, eh, sebinetik gero hongarri temaen, bueno, bizkarterea sentinian ere da dantzea ze funzio bete zenari diren, eta ze funzio bete berduteen, ez? Eh, liksadorerei bereizuko nuket, dinikintzete exautzen, eh, ene dantza di bezela edo dantza talak exautzen dituda nereik. Eh, dantza taldeak eh, e, ba, da, e, markadan eh, zuten, bueno, dantza talde pira E, bete zuten funtzioak, jasborda eminazen, baina bat ez dutzea egin beharra oso lutua zegoen e, bueno, ba, hau zen egiten egin eskikapuroekin, denako so hor terzil berdineko akzident eta apiskat horri e, zikoan, nolbeti, e, da, dantzatadean artean ere ba, nahiko lehiatzeago egun lezin zitu nire aktuazia ja, horiago, zainer, apiskat horri pero, zain e, zakegur, harroita markadan harian hori aldatu zela aktrisi izan zen, eh, bat oso ezterrendik siene, esie da baina ez dute fisikortea forzeta Torrizala. Eh, e, bi arrazoi nagusi, adibidetu eramandaliak, ertuazioak eh eh ba bueno, oso mult asko diskutiren eta ara taldeak bere bat petiko funtzio hori ba, jaitzen, eh, jaitzen hori na, esanontanatzen. Mesaldetik eh? ere, kopuru aldeti dantzailetik Ba, Bera kada hundi bat egon zen, ere muti eta bizon izan Eta esan dezakegu, ba, zeniko goia beste marka dantan, 2000-akaren hamarka dantan, e, zerroet edo beste gide batzuk horratzen hasi dira antzataldeak. Ez bakarri antzataletak oso tanolotzen dugu ere antza eta antzataldeak beti ez dira buskiz dudotua diru, ni hazko taldea, lantzatalea, negozio era, dantzaren negozio era, ba, ezdik pare pareatura, baina bueno. Eh, naiko doka. Eh, hasi direla, ez bada beste bideo batzuk jarrotzen. Eh, hor ikusten dezke, ba, ona bueno, talde batek egitzen duela funtzio bat, eh, edo dantza talde bat berrizki, pues, eh, hasi eh, ndala, bueno, bah, jazkera dala bere egun nagusiak edo sortzen direla horrako konpainia txiki batzu edo ah, ba, bueno, ba beste, talde talde batzu no, bere funtzioa ez da horrako ikusi zutenemanaldi handi handi eta, eh, eder bate ematea. Eh, ni uztea dantza taldeak ere nahiko hartzean daude, eh, dantza herrikoia, dantza popularra plaza egiten dena, bakorik goriki ere Ba bueno, supurtzen hasida eta eskindarrat hartzen formato desberdin batuke erabiliz, eh? Ordainikusetan eh azkeneko urte ba, ez, ez da ber, ez da bakarrik dantza taldearen lanarengatik, baino bai ere dantza taldea batean izan zuten plus horrengatik eta hasiera besterik ere batzuk horratzen eh, bai dantza bertan edo haien beste munduetan, eskerrik e dantza taldearen formatua ere zerbait aldatzen ari da. Zumaiaren dantza taldea sília, ba berean artean fusio batzuk egiten eta e, beste proiektu batzuk lideratzen. Bueno, ni gustet e, bat eh azken urteabetanitz ate horrizmentekela nik eh ibili ideao tipo honek egin bon, ketak. Ba, e, bueno, ni casa goetia da zen. Ba, hola ni bat eh aipatske eta bai Xavier et, e batzen e zuten horabideen okapen ozak ikaliatu da e, Bueno, nik uste xeber jarri gula piskataren ez? Gara ibazea nola batzak duduko bat eta zaitzen batzak aldeik batzak batzak duduko batzak duduko batzak egora hori ere aldatu eta nik horrak ekarri baita ere talde batzak ere burua <cuh puisque> de Ruby, beharra hauztitu beharra eta barroka batzak, nik uste, bueno, eta napatablea daudela, totalde asko ba daudela, biskat eh horretan, eh oinarritara e, eta, beharra bueno, ba para bearra de ozesioa, begirandeko emaaldia edunkako 20 emaaldia izan orde, ba <coughs> beto, bueno, biskat oinarritara fun eta txak, no, bera bereguruarekin zeko koera horretan, eh? Nik, eh kasu horretan eta biskat eh Eriko ere duartuz, dintzatztataldeko ere duartuz Horri izan nahi du nire bizitenak, dantzataldean alorrean, eta horra gaukartelako nire bizitenak Nik uste, dantzataldeak, dugu alasko bat dagoela, baina bat gehiago Eta, nik uste, bueno, duzorba da gula, zinporzante bat, ez dantzataldea bako itzak indikatorenen eta eta bere burdua bueno, abiatu none lekuoretan indartzu izatea. Eh, askotan ikuste, bueno, emanaldiak hiztera bat eta beste, baina oso importantea da la totalde batzu nongoa den eta non den horretan batitza bere abiatu naturala edo sortzet. Eh? Pole ikuste, oso ba, importantea da la e, dantza taldea hasi aipatzen dezela Ba, motore izatea, dantzaren motore zentu askotan diteke, diteke dantzaren talde bezala ule escutar, dantzaren talde, o dantzaren ilustuaten dinamika sozta lle bezala, dantzaren talde gantolazta lle bezala, formazioaren motore hori dira eta lle bezala, ikusteko, bado dela haigna zontza. Baina, ikuste, nor bereko da eria dantzalorrean ba, e izatea eta herri bakultzeko itur e dinamikan dagita ba, izatea da referentzi atetan. Pues euskalherrian bat ari eta bueno pues San Juan ezpen daudelez ba na genteen bertan alegatustunda egutegian badaudela bain bat jo jarrita bain -ba, tradizio dantzarekin lotuta da berokin beste referentzialtasun horren barruan e Eta antzat aldeak egin bidaritza lan hori badaukala ez, eta egutegi eh, hori, gaur egun, jasodugune egutegi hori jarraiten amate, ez dut izneko idean jartea ez. Kasuen kanba, San Juan Esterako soka lan jarren egiten dan edo Madalein egunean egiten den bat adantza, eta marreko, Eh, bueno, alor gustioia en un arte, pentsatzen dut gero seguru hasi beti daia personaleko diot, nezkuntzaren geltuare aterako daala eta bueno, obra goizteko dugu horta, baina beste ba dantaren nezkuntzan motore izate edo bideratzaile izateare paperauso oso garrantzitsuak dela lanpetan. Ondoren, dituzte hor eh oinarri abiatuta eta dantza taldeen gehienek euria denez aukeratzen oinarri horratik abiatuta Gero ordo, toko egiten dugula da, talde ere dugu ezberdime egin. Ba dauduzten bai nantzataldea, bera e, nantzata lehuan lehuko dantzat e, kaso, iraunarazi, erakutsi, orzandabintzaztenak eskualde honetan, donosti alde, donosti irun honetan nantzata nantzataldea gehenan ikuste, ba, gregiago jarru duten Euskal Herriko, ba, eskate Mapa guztiaztuta ozko gantzak ustalatako eta hermana aldiak izkipta. Eta sugon gantzak ustalatako errentzela igual gehien ezagutzen dugu erdua hori da. Eta, bueno, nik uste, buen ba, lekuko, oñarri guzti horren ondoren, oso badagoela gani, portantzela baita behar euskal erdiko mm, edo gantzako bitulea hoien trasmisioa. Nola egin daiteke hori, bueno, nik uste, ogunero por la niña, nere, egiten dala hori ahora. Guzugula bugatuak exibitziela ordaintza galdietara bete eta eh berriko, eh? herriko, gaste, herriko taldeen artean transmisio hori transmititzea eta ezautaren transmisilako dinamika bat sortea, izan daitekena entsai dinamika bat eta larreta bat, pues ordea la, lan la, hori gertatzen ari dala, eh? oren ondorio bat edo osagarri lat izan daiteke noski dantza dan da diferentziarek hemen izan daiteke funak eh atzerrian bertur deitengollo norbadago berte gunde differente diskurso bat edo berte interpretazioa ez dagoen mito. Mintzat pizkatik 30 puntui iraogilones batetik oinarri onarri onarrian aurrera bere lekuan xi hoejet bete, xi hoeki onartzi eta barreta bat, eta gero dator kopurtu kanpora gehiago irakurtu euskara teleprogramaren transmisioari eta taletan. Zeu. Oraingura den sakotutako goto da. Unikuso tratatu dugu na, hemen tratatu Ongoan bizoin lur honetan landatu eta hiru arte talde. Hirura sortu ziren egoera konkretu batean matean. Goberna politika konkretu batean non azleismismo oso fisiko siapego politikoki eta elkartzeko modu bakarra edo berretaiko bat zen dantzatabiletan parte hartzea politikoki e, egiteko. Oainiko lodei joan dut. Ni ahi ekin, nintzatzen nahi zen daik eta oso batzuk egin dugu ekarrekin eta oso zahia taldei eskatzea autodefinenzioa. Definizioa oso importantea dutzen zain, ikustu gaur egun e, indarri gehien daukarten talde dira asmatu dutena definizio horrekin. Zerre izan nahi dugun, zer egin nahi dugun, eta bideokatik jarritu dutena, koni dira gaur egun potentea diren. Baina, talde bat, izira uteko, beri indarbuziak azote bat nola askatuko diogu, bai hausunaketak e, egin behar duxoe, eta lortu behar duzue, jakitea e, zerneu duzueen, ez badira momentu baten, zortzi edamun, enkarteko, badalto dira entzartetiko. Hor bat da, benentako gobere bat, askotan, horren perfektuaz dena, zain dut, e, arrazoa bat daude, egidea da, arrazoa bat daude, agian, arrazoiek e, denbora ekin baita bai, eta alde asko dentsalatzen dira, beste bat dira dira, bueno, hori, igual bai, denbora ekin lortuko diogu, sha betego egoera gonbatera iristen da. Eh? Baino auto independente horren importancia den, independenteo hortara iristeko aurretik sentatu biakori dake ez asko eta behar asko sentatu beha bueno, biakori dake. Ona lurra dator ekonomiko gena, no. No hizo antza taldea seguela eta beti dantza taldeak nere suizman ginetzo do jutza, beste talde askotako dantzaei goi Hori mitena hoga dantza e, taldea bizi e, izan gela beti gure zihorri dira. Osea dantza taldea vera inguru bat da. Eta eh jeni go planduko dantza taldeen eta zer egin luke bere egin izan berako luke bai baina berau gain zuzen horren plandu duzu eh dantzaren funtzio zein da. Goian ate indarkileenak eta bisuale Xaberrek atea horri giduaz. Dantzataldearen artekoleia eta pixeta. Dantzataldearen meure batean patrimonializatu indula dantza herri eta herri eta herri eta eta dantza egentzun dantzataldearen. Hortu den, hari guztia zen dantzataldearen loriarako, e, arren haien eman aldirako, eta bineo. Ez aldi dugu gantein da, e, gaur egune edo zen izan berkuluke, dantzaren patera egizartiren. Dantzaren lekuetan. Ez dantzataldearen. Eh? Eretako, jakina zaila da, ibiltzea inurriak inor, zapaldu gabe. Gaino e, kolatera da, ezeko, nirea da izototiniko. Nikusten gauza aldeko askotan, dantzataldi dugu dantzataldi eskera. Zeta, dantzataldik induten lana, hori, hola da, hola da, hori. Nirea, osa dantzai gabe. momentu batean, dantzataldik eredua biaketzen dira, zer bati beserik ezagurako. Baza esagak zen direta, dantzataldiak biaketzen dira Eredu horietara jende asko ezin da egitsi, eta abian gartzen dugu pixka bat oholtza baldinbara eredua jende guztia ezin da egitsi hola oholtzan ikustuen etan egitara. Ondan Euskararekin notatzen moduan ezagitela Euskara itse egiten zarratik ete den egiten Euskara perfecto hori ezgutela egiten. Dantzaga osa behar batatzen da, baina non ikustu dut oholtza batek ez dukaintzen mazteak, egia da, egia da, ereduak argiak antatu gartu dira, eta batzotan, esaten dutola inteligentziak kodografikoa izan duteko bolukera antzario. Hago da, gukai izan duteko behinak edantzatzeko modu bat ez, eta plazan beste modu bat Eta hien nahi bodo dugu erakarrit antzara, agian, eh, jote indartuko boluken modu errez batean. Eta, gero, plazan daudera erarik, eta hien gauz eta independentzia dira erarik, gara soitezen, apain dudari gatzen, eta ansoitezen, genetako ez da, ez da, ez da du beste ari. Lekua dago ziendako, eta nik dut, Gure erronka eta dantzatzaileren ronka gaur egunean ba pixkat bere haien lepua bilatzea sistema horretan. Hau da, dantza ez taldea, kora, da bakarrik e, dantza taldea, hola xede bat esan dut munduak. Eria da. Dantza, lepoasotan dantza taldeei esker laintzen du da. Eta dantza taldei izan daitezke iragileak eta motorrak dantza horretarako. Nikozut, e, e, oreka hortan bilatu da bilatura bilatua du gure lanua. ona, eta gantzabidek ere sustatzen du batek eh, eh, bueno, izandun ondarea ere besteekin historikoki izandituen elementu osteekin, ez? Eh, e, hori da ni uztet importanteena. Azkotan, ba, hemen esan den bezala, dantza hauek mantendu dira e, dantza taldeak barak ibili delako, zenen momentutan oso despesifikatut zer delako, erriak edo, edo, edo, edo baiak eta oso pasu guztien zientzia delako. Orain beste oraikgo tema bai. Ez tokian tokiko dantza batek hitzea herri batean, horregun horrezizio, no entendio. Herria. Anya, eh, izar Dantza taldeei. Bai, eh, oruan, eh, prestizio horrek hori zergatiketor dira, urte hauetan, ba, ba horrelako zerbait jokitzea, e, elementu historiko batek hitzea eta horrak gozat, ba, bueno, ba valorazio handi gozuen dute eta lortu dute. Orain, beti e, ez aurrela izan. Ba ere tokian tokiko dantza guztiak ere ez daude berdin makolatuak, eh, agur dira ez dakit. Oñatien, ba e, oñati ba, izu asko ere arrakasta daukala, ere erdia bat bueno, zen nagolako eta eh a indaria gere bai la mañana va dere se me iba dura bereda ta bueno justo hori hori egiten da batzuetan ikiteria eta eh dizu susta ondo zure ta da horrek ere ez da gite noiz egingo den ordan eh baina gei ikusten da orokorrean gerota testizio gehiago hartzen ari direla eta hor da altza bueno, dut gehienetan altza taldeak izan dira ez beti eh herria herriko altzataldea azkenik ampokitik hongar santutewa zu eta hori buka batez mugitu eta berriz atera eh? hor eh tani usten momentutan ere horra ba, ari dira zenbait leputa ba horrelako dantzak edo eh zein elementu bateetan oinarrituz ba gauzak berritzen eta gotzak e, eh e, berriz ateratzen ez eh horonek ere garitu altzataldeak nasa, asko una esan dezakegon hori, eh? Ba, pasadotela ere e, ez? Onda, daukagun akatsak edo badena, e, da, uste, angiela, e? da, pentsatzen legurako ba dena edo gauzu guztiak lantzataldearenan die la, eh? O pentsatzen izango lantzak goreak die eta ez da horrela. Erreman bertan gude gauzatzak ere pasatu ditugu horretara, e? da, horban, Ba, horregatik bueno, eskutzolan Zenbait momentutan ez ezoteriogon. Eh, ba, bueno, ba edo zerbait zarra bezala aportatu dantza hori, eh? Ba, bueno, ba gure elementu txar, e negatibo batzuk bere agian aportatu ditugu dantari, baina eh hori. Eh, artean izan daiteke, ba zenbait desagertu dala este dantzarrikoia. Hungeralako ba, dantzataldeak, gure ba, eskigroekin eta gure indarrakin eta gure egiten zerekin eta besteak atzan egitu dira. Hori ba, ere gartatu da. Eruztez, buelta ematen ari bai. E, arde, ere bai. Beste zarbe, pentsatzen dugu ere bai, dantzaikasi ikasi guztiak, dantzataz dira eto ribart direla. Basko dantza horrela. E, ta, horre ere bai, ikusen dazen bai e, izan diatzen dira bazio batzuk, gure dantzak, eta bereziki ba, plazagan egiten direndantzak ez dituztenak ikasin. Eta orain, balbatean, deskurintzen ari dira ba, beha egin egin dezaketera, eta beha egin dezaketera. Eta hor sortu dira, ba, bueno, e, oren veteranoen dantzataldi, bueno, dantzataldi edo horako elkarte, dantzaren grupo elkarte dexente sortzen ari dira monentu enten. Ez veteranoak lehen dantzatut zutelako, ez ziketaria persona nahiko deltua, orain deskurintzen ari direna, E, Dantza zer den, eta ninguztetan horrein mugimen importante bat dago, kantarekin, kantorekin gertatzen ari den bezala, kantu gira... E, ba, Piskaltantzak ere bat dugu piskalt bide hori jorratzen ari da. Eta dantzataldeak edo dantzataldeko jende asko ratzeki dago. Hor da ninguztetan, eh? ba, e, izan dugun akatz bat izan daiteke da ba, piskaltantza e, gehiagin monopolizatu nahi izatea. Eta, bueno, ba, gure akatzak ere sartu ditugu, baina Ez nik uste eta azkenean da, tantzat aldeak oroporrean egiten lana, eh, tantzat guzteko. Zugarra ez du nahi hori aldetik e, musika eta adantza ez da? Ia, bi... Ezgi emaitza kulturalea, bi bat egin emaitza Jendeak, nintatzen da, kantatzen du, esakuten da, tondo basatu du. Baina, tantzat taldeak beti aiga, gure lanazin, da, gure osu zuzen egean, hainbeste horos hartzea jogut, zartik hainbeste... Az, e, azkenean, e, musikabanda bat egin jotzen e, duen, saiatzen duen azkenean bialdiz, emanaldi bat ematuz, eta bat ez daukat e, bat bere funtzio soziala zindan. E, Personat puntatzen direk, andatzen du tarri bat egin, eta ez daukat ere zalantzik zindan. E, eta dantzataren puntzio sozialaren galderak, eta buzti hartarako ondoa gehan, lepi airean dutaz errati dut. Ez beste arte, ez daukat ere, jeska hori, <gibu>, salan hori duela 50 urte, gantza taldeak sortu ziren, gantza taldeak sortu ziren. Hola. Baten kultur eh aldia zen bat. Eta zentso politiko abaztu karego. Hola. Kulturura gara euskaduna bizitzeko mundu askotan lehera daola gantatzen da, zenbait okitan gertu zirela. Hola. Uzaireko nesken dantzia, konturako bali bajete, berrea, gorria eta txuria, ikurina, ikurina del kato izaldeko lago. Ba, modua ba, zen idu. Momentu ozak, konentio sozialean osoak gizero. Gugu azteko zer eta gure aldarekape politika batean. Gaur mundu da, humbitu da hori. Zer, hor da, bilko hori, eta horitik ezuelea esan desuena deno, definizioa, bakuten definizioa bilatu behar, hor da, hor da, hor ere, hori da, ezemana dira, Behar bada, eh, gari baten pasagia izazen estimazioan diteko aldo inoekik e, izatera Guale erakun den aldekik ere ez dago rekonosimendu bat ez ekonomikoa Ez, eh, ez reglatu da, eh, indak uztegu zileo dana eh, FESZetako programazioan ere, beher bada, eh, programadorik ez dut uste dantza daldiak behar dut milan txatu zioreiz Bentsatzen dut dantza daldiak sortu duga Ausna Petrago Premioak, ez zugarrezun dantza, eh, kantu tantuan esare gertatzen da. Mm. Bai, nikuzten, esate aipatzen duzuen emanaldien eta beren inskripsiori kontsultu datorrela, eh goera baten ondorioagatik, alguna eh talde e, emanaldi formatu dira, hau da, eh horritatik emanaldia, horriko dantzak, eh 20 dantari kontintzu. E, Horrela Bago momentu bat, momentu bat berentzako lekua dago nahi, kandaren ez lepo, baina. Gero pasazen geha beste goera batea, zarte aldatzen nifoenako, bat dintzak eskaizten nifoaztenako eta abarretabar, hori erortzen nifoala, eta nik uste, berrori hor duan sortzen dago, bialtago tartea, dintze hauga, aunezkin, talfondo, dintze hor sortzen galderak eta horrelatik, zain senta. Shikaitatu entzun eh, Hericom zikabanda, non gutzen da totalik paralelismo hasko badituztela. Ituzte berare, hau da, kemen estatelako ilabetean bai, emanokia. Ya lo estoy viendo, este beste, beste realitate batetik edo garai batia, normal berren hamarren marka da sierata. Eta gaina horri gehitu eh, eman aldia zertxik, e, eta jeiztaz gainik uste, man e, totaldea pixka horbera bere gutu bai arrikiak kontzen ere bai, format horri eusteko, otentzela mundia behar da. Tantari e, pokunu amuri bat, maila bat, musikari egin berri. Eta, klaro, hor denbora bat horri eutxinaia, baina e, balia bideik ez duki horri horrek ere horre, horre, sortu gula arisku hori nagatutan neurri batean mola de 20 lagunekin beharra dutan bati, eh? eta horrek ikuste sortzurula, ta bueno, niado nagosiaia dira era casi eran el quinto fisca tan analisi e, igual, bueno, ba, ba ere gözbertia sortu nahi diala, no bueno, quinto sortuña Eta eta lotzen lene le, itzatzen zena dantzataldeak manu bizik egin a dosera bat eta urtataki gain Hemen egonda garaibat eh, ba hori, dosnantatal leitzen dena arratzi bakarra. Ah, ba, dantari usteko ala dosera baziko ala du ere monopolitazioa eta bizti bizko. Bizti asko ordan, claro, herri batian, bertatu leite, da, bueno, hori no es hemen, eta ustedes kokura desiente banatzen fundada eta modu bateatu berden hori quizá baino, pues, bateko levateko dantzariak baliogertun ikustizuna emateko eh plazan pues dantzaldia dagola, pues jo ez dantzialdiatea dantatu, eh? Jo, ni dantzak isartu dau, tipo, oso ezberdinik betetun ditu da. Badala funtzio soziala gura, eh, aitate lagunena, eta plazera galdientzea, ha da. Ni ene dantzialdia eta Ni se culen, ¿sabes? En tu jaquim latián, cancho van a arrancarse para ahí y ningún problema es que no hay un saqueto, ¿dónde va a ser el saqueto? En el danza de Un correga gorro un danza de la jaquim de saque gula. Esto va a darse el danza de la jaquim de saque la danza en función, y usted usted arte disiplina bezala hartita, ba, ikuskizun bezala, hartu, eseri, eta horrean daukazionekin gozatzen dut, ez dantzaren bezkezunti bat hori badala. lehen aipatzen denuna baita ere, hori turekin notutako, nik uste askotan badauta gula joera, bizarren gero eta gehiago, simplifikazeko, ordan baldi ba, danza, ba, da, du da. dantza, dantzari, pum, dena bat, eta ez da hori, nire nire, eta dutio asko eta oso ezberdinak bete zenikula eta hori importancia dela dantza taldea izan badinda da gerei batean eta hori utzi gion taldeen lekuak dimateak bueno pos kasu askotan dantza talde izango da aktiboki hori egiten da da eman. baina bestetan izango da ba jartzen ba duna Bize dantzaldi batean ezula, zentzuleik dantzataldi bateko berro behilagunekan dantzan edo dira. Egoera erabat forzatu egin dintzanteiz eta gantzina durela. Ba, Egoera egualizan behar du, dantzataldi horrek jarri behar du, marrazo ya, ba, izkastaro... izate ba, bat nako. Ba. E, Egoera erretien gauden, izkate mengo errealidadia erraparatut. Egoera bueno, pues, egualizan behar du, dantzataldi horrek jarri behar du, dantzataldi horrek marxan behar du, horren vuelta izkate, erri tarraketa hasi. Ez, nola dantzaldia dago, enta gukantolatu dugun nahi kanai esion bat du. Eskotan faiua hor eh? Naukagun moxilankis konstan gara maten eh? Nola dantzat al da, nah, eh, eh? eh, eh. eh? alde bateko anai zen, eta eh. da nola dantzat dago gogoi eta tera nahi. Ez eh. dantzat dut, dantzat alde batzen zaldegako, jaten bat duzu behin jakastan bai. Gauzez berdinak, ja, egual oso gantzarri gantzara, baina no, horriak nireak esten ezak, no? eta baina ez dut ziago dien dia, eta zera dut zagutxeago hemen egiten den lanak oso e, dira, zarria bat, plaza bat. Eta, dure, gara, lehenko bentzen genuen, dituzko plaza askorik ez da gora antzarako. Paza plaza, ergo berri eta eri alko ratzen dut ahi, nire asko duteak, nire bat, nire bat, ezagitenen benko akutiz erabota dan joes non lan narai eta hori tantzat aldetik tantzoetako ondoreko itzulo berez ezko urtegunete baita baitare argi dute dantzaen paperazian marita plaza momentu horren plaza baden baina lekatu leke formazioen kontoretik hau da momentu tazi igual dantza talea ez du berrizan dio kriston saketxiaki nagik tomordu bizkaian dantzaren puntarako baino kas honetan 197erren urtiakoan ez dela xe baldi zagodetuma dantzaren eta kas puntako le naturala gaur egun lege horrela jarrita dagoelako gainera nahiz hori musika eta arrantzionatia dia ne daiteke horrela jarri gongon gozoko edo zorrungo bueno Batzuta, nina, maten, digu, e, itzana, bat zutetan mina ematen dibu ez urte askotan guri izandan gauza bat Gura, ber, ni, neria, ez duguna, jokatu behar, ni hineria, mentalidez, jagalagoak egin jokatu behar dela, eta kasundan, jokaldeak gutxi badio ezkuntzari eta ez egiten bat urtetan, eta buruntari batean, dantzaren garapenerako, le, ba, eta tokizmerako, ikusten bat bimba, urbana hola zirritu bat, musikatea hola, legeak ere ala honartzen duela, dekretu bidez bat eparezer, leku eman, eta dantzari berari dago telefona hartzea. Eta hau ikustea hori hori importante da da. eta hori ezkoaren bereskua ni duen da utzakak, hau da, eta eta egoerak eta beste askotan hori gureak ezian baldit da betete, zure utzi tautea. Komentatu, komentatu zuzen dituzko informazioa legana, eh, ikustea hor funzio desberdinak edo definizio desberdinak. Lortako, e, agi, e, eta, lehen esan dugu, e, agian guelta den egoerak, baina guelta noan garradu, eta nire usteua guelta ematen ari da, Da funtzio e, de formazioak aurkitzen ari garrilako, definizio desberdinak, gantzat alde guztiak ez egirako ja perkin berdin berdinekoa e, entzinean e, ziren bezala, eta hor, nire ustez, e, formazioa da, eh garatu e, formazioak emango dio ba perspektiba desoreña ke ikuste kolaborera eh animtasun hori sortzeko une ustez formazioa eta bueno ba, egiten diren eta e, modu horretan eh lortuko dugu haski e, ikustea ba ba bueno geza e, aukera berdinak ere kontatu ikustela agian e, beste lepoetan ere no funtzionatzen du gai Gantzatza aldeak edo gantzatza tradizionalaren mundu gantzatzen duen. Hau da, e, ni guztetik ikus egita perspektua desberdiniak parla ere presentatuko eta hortik abiatuz zilazkire definizio eta gantzatza mota desberdiniak gantzatza desberdiniak betetzeko auke dezan horretu. <coughs> Gaur egun gantzatza alde binei da. Gantzatza alde binei dagoen? Bai, ba, ez. Ba, ni guztetatze dazio gantzatzen duen dia estrategiaz anian dia ezko desartu baina eh ez da lengeia gutzon. Ez aukeratzen, konozten ke dizen kiuson de saiermenak, konoziengo ke dela gure osasunzentza. Anteiorre elkarrelanerako hani, tailasuna ne inuseko baino komentazio izan dieu bat. da udaletxe barrukoak bere herriko taldiak finantziatzen bat da, diraure bigar datore, utzetu jainu zuri udaletxea. baina ikusten ekute bertan igual mariak eta batein birar eh, zengunse eman adi klaseetarako baitzua. Hau dauki lagun izan diteke hau baina eta eman er, adi jaerita. Urru tindia eta berazko zenbaten jorna ditu berazko antzaldean dago ditu klasea. Topuan honosti azalago giduari baino besteren da, aindugu. Antzuia, gidaudi ez hala eskola dialako da planteak eta gidasuak zein tokia bere eh horrek no, hasnaireko kasuan, ez? Eh, hono zorikamente ez todo, pasaia urtasuna igunen askotan la tradizioaniko eh dantza berak dira, zer zinen da baldesaiak beste batik, edo batia, eh bueno, orain arte bera ezartu da orde Haldi, progresa eskola 24atzen dutela, labarri... ...progresa del eh? ez... ...lenguiz, aldi batean, segon horrein... ...ba, ikusioa... Dino uste hor ere, hor importantea da... Eh? ...dantzataldien arteko harrein manoi ez... Eh? ...bueno... ...aian ez da bat ezagertu da, besteak... ...ez, baina, badalde zenbait erran... ...elkarri <coughs> egitzen... ...egero ja... ...sagita pena egiten aztea hori oso zintada, eh... Horran da hor zen ekartzen dira gani bat, bat, e, kategorian, uri bat, denean, askotan oso bat bie, bie, bie. E, baina bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat. Askotan, berri bat entzat, e, e, berri bat entzat, berri bat, bat letxean eta biskatu horren bidez dena e, dena bideratzea ez. bai, Bailaguntzak, balialideak, eta, bueno, hori akistaria hundiago bat dima da ez zirazkiret denunzate gondek, hain badago, duzen baitea dira ez zireneak oso eta horba sakalanak eta hundia dago eta gautzak horre, hori akistaria bat dira, eh? Honean, nero ustez. Gero, egitura akistka bat edo, egitura sendoa mantintzeko egiteko, egiteko, nena zekomentatu ez du, etok izunpatean bat dira bidea, ne akademiak edo antolatzaile bate bate dutio zakete berakademia baina hori askotan izaten da ez da, militantziaren arabera funtzionatzen do askotan. eta da personala edo e, ir eh gaiatzen dute daia bertan dela ikusabe, eh. eta hori interesatzen zizuk, apitat aian baina nerego nere do ona dela, eh musika eskola hor egiten da ezbait, oinarri on bat sortzen da, hori bai gero, eta alde bat edo bide edo bat dima dode Arreman akuntibarritu uste, e, eh? uste perso ba, nahi egin jorik guzteko dagoen, zein juru sartu egizken batean ego bestean edo bide on bat edo hori Bide hon bat edo hori den borarekin beharrezkoa dira oinarri sendo horiek egitura da fuerteak egitzea eta bide hon bat edo uste hori dira ja, persoana prestatu dekin, mondarritzen dueten ere formatzio arelaibai eta, bueno bidez horiek batez, formalitzeko besteme moredu bat utere Baxe gerazio ari dela edo ez-zimenteel karte gantorazien zituzten dikaskaloak, eta, bueno, Euskago dangar dira grubak Euskuchen egin ba zuzen ba, bai esan kongi de bai osa da gure slidean dazun besaleratu besaleratu gein gaterik da bada debait ei eh berandolatu bai berandolatu eta koordinatu eta hau dela ba. esbizarteko gureainkozko premitik eta guk ere lan europia goingo gure lan tratatzeko lan europiaingo goingo arte elkarlaneaningo daute No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, de tu iniciación, o ¿eh? De favor, hay un sistema de auditorio, ¿eh? Es que hay algo que tal, hace mis detrasas, ¿eh? Entesan, dices baldin badau, ¿eh? Tendea, daulaco, horre, minturuan, batekal, baldin badau, realidad Gehiegi hori darena? Zuma te gilitz. Ohinen arteko eh, hola, e, bai da. Talde zaket, eh bai, dantza talde gehiegi daude. 4 ezaraldi iteko 20 jaude. Bino te gilitzen dantza talde e, e, funzioa terraza honi beraz eh honetan baldinago hori gara kontzertu bitait, se llamak laguneko taldea dinamika dinamika artea naza tradizionalare iburua igual la pretensió laborikala. Los de dinámica, ortan, giro, ortan, la libertat, d'abord, dins d'orta nei que divís sense ningú, la càrrega de la comunitat de manaldien el sociialen sfera horreki, igual vaig, un mot, que jo estava la gota de suïtzitat jo pia la veig. Balin vaude, terra golako edo gentia horra Ego, nire nekazuzunak, nik uste dut daiegia, batzutan zaldiak dira, beratzea da elgurua. Ego, nik uste dut daiegatzen. Horregatzen, fraizio, zaldiak eta nik uste pene amazen egoela iztea. Bukatu da. Baina, abian, elgurua, bukatu da, elgurua bate batean, jasgo dugu eta abian darra batzuk bat egin, nire bat egin, elgurua eta ez horretan Inek ikusi ditu eta altzataldea, 1 milionetik, gara dutzen egin ziru eta, gara ikan dutzen egin hori nolako, ez dut. Dantzari horiek, dutzen pesteriko batzukan gara. Oda, guitarra horzea bai, niko. Eta, energia no se desturri, eta hori, hori egia da, hori egia da, hori egia da, beste ari bide txikilo. Nu, perri bera, dutzen dutzen dutzen dutzen dutzen gailesaniko oraindikorago. No. Zergatik berri horretan ez dago deneko mm. dantzatzen da zuteko ez dago. Eta incluso palo llamareteko gorso urria esan behutu. Sareitan bete, agian artean elkar. eta puntokaldera da altza saltatua, altzatea dogosa. Orein kan bat da. Hor sortu Eta berdin zaie ze talekoa dira. Maia, gaude guztiak eta parte hartu dute erosiokoetan dantza Nik uste, perspectiva ez behar dina dira. Zer da, hori errezana sortu berriaren beste joagaten. Baina, sorrezan duzuna tradizio handiko, handiko, handiko, oso zarean dira Zakea, dira dira. Eta, hor sartzen dira bizte goza, auto sartzen dira, sartzen egin sartzen dira goza asko, eta bueno, komplikakoa da. Eguno, dantzaren beste dira, egon, esak bada baina. No? E, dantzak bada, e, zu daukala, osa, oso, iborna, tada, naka, da dukala, posar gerak eh? oso importanta da, espresi eh Dantzari bai. dantzari bilak transmititu izan da zerbait. Dantzan autentikotasun naturalak eta garundi gaitasun dania. Eh, estu deuse bere funzio expresiboa galdu du da dantzak. Nolan dantzari taldetan erakutsi izan den modua gabe. Bai, eta horrek badokala eh eragina geok plaza ateratzeko dauden orenak bai nikuzten nah, eta taldeetan ikuela fitandala si sintisia eh, teango yeah. dela konta hiruz berdiegatan hobeta hongikuztezkutako eh, dene entzindulak pues, hasan tako soliera kobia <coughs> eh? eh, serioak eh, begira Nelias, gaiun piskar beste esparroa, ez da, dantzatazien esparro eta diteikako, piskar ikuskizunen gargorrean mila dintzizatzen dite, ez, ez da, da, eta, eta, klaro, bai, alako ikuskizuna, ez da, ez da, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. dantza tradizionala, ez da, hain serioa, da, da, bai, ez da, ez da, egun, ez da, oso oso, zintifikatu da, da, da, egun, eta bai, bai, piskar eta akademizazioaren, Los coda el oso el Leroy Axio hunet, aurrea un indizarra ez hori e, ja pustu, ber claro, horri biztea da bigian galten valoren, bidalak eta gainpustu bad. Galanta da izan ala gerek, bali sozial hundiba neuta, bueno, batik astuzo ditut ego kontatzen imanio, bai zo kalan ta tal, eh jotatan, fandangotan, etalar eta bar eta bar Baina pentsa, eh gutza fandangoa inonditadoren, bai, ze ze balio da kontzesari daukar eta azkenian noraino okundan, ez? Eh? eh eskala horran, ez? Eh gurtzara da talengietatik, kapelketa ta dela. Hori bilakatu nahiz gauza gartzen biean bideoetan, ezta? Langun bai, kopu Baina nik eh, nik uste, eh, kanpora atzarriak dutenean, horban kontrolatzen geha, askotan, eh, zantzal zant, tradizional, usta, ba, ez dolinek edo, ez dut, ez emaitea erri aldetan, zez presi geadearekin lantzatzen eh, den. Aztotan, eh, arrit eta begitzen geha, egun den dut gaurako, horrelako, alderdi horieera bat, eh, bat zertu da dut da gaurak dausosu gutxi gantzen dut. Eh, Tapizkate ere, Bola, azkeneko orta, baina hor bai egon da izan dio urte batzu ba, teknikari barantzion diakon zer dena. Eh, Teknikak eh, bueno, eh, ere esan izakegu gure erantzak teknikoki batzen ba, esigenteak direla, baina dira eh, bat bat zaktuin dugu espresik hori eta, bueno, aperogar dute ere zenaitantza, eh direnak ere incidentak eta dituzte ezagiten dut edo ala dezemenei behir, semejauntza ga hori alde horia erabak egin gasoetan urtetutua portal batzuk egiten den ingurtzoak edo halko dantzak ezkoenako bisitak, eh, e, inungo baittere inungo ari, edo asotan keinuak edo itenen sirriak eta horrak gozat nahi ez dute ez egiten, ez? Orduan, eh, Nikorres da takatze eta atx batago lagunago, zabitzera izenda pixka bat identifikazio aldera fun eh? Hor eh, askotan ere eh, lekoratzen diute, ardizu bat <coughs> dantza soltoa matcha bezai txapelikna ez sentiren akaro. Naiu taime beste ez egite identifikazio hori, do, teknika hori edo pauso hori gainbeste landuta indeste kainz e, zorrotz bizan horretan, e, azkotan dikoteak ez dieluz peregritatzen, ez dute ikipar batera botatzen, ez dute ona ba, ja, bai gara ni gustet, eh, da pregunti ezan dio. Urso da zu viene le kontua da, ez, tipo. Ur eta moda. Eh, momento batean hortza gainen moda jaritzen unitu detaia. Ja? Antokabe osoa da ni beru zure, zure izan. Hoganik gustu ta aukeratu denuela, garaiaetan aukeratu denuen Errezena, berdin, nutziak berdin beroteko, hau da eskoak, horrela. Eskarte medirien derebi, eskarte, asiko garaia, ez berdin erriten. Ba, eta aurrela, koile duak, nila eitzien. Zebertatzen da, momentu batean, ba, nire lagun batek esaten duena, bada bat adantza bat iruena, kaldererotan nintzaten duena. Eta berak esaten du, esto se baila da duela. Pero, berez da, alunelur, ditzeneko adantzara romanoa. Benioen garazzoa dugu, bera. bera ditu hori dute eta bera beniztea osan dantzaten zen da, helia da. Hau da, dantzariok benetan pentsatu dugu, eta ni gauz askotan pentsatu nire antzaten duena horatzen da. Ez ezeken nosas dantzaz zola, horakoa dira. Osorri osorik dira, espedi dira dira beste leku batzaten dago, eta manueletan, espainiako eh, manueletan, ba, esaten da. Euskal Herreko dantzak edo erantzak dantzak del Paiz Basko, dira jiratikak, ez dakizek, bundak, ez dakizek, bat, Europa, eta eta gero, momentu batean kontrolatzen zara agar, ez da horrela, gauzak ez dira, dantzak, ez dira horrela, horrela egiten ditugu. Baina berez ez dira horrela. Eta berez, ereduak ez dira izan behar bortza gainean ikusenean joguna, behitzeketak ikusi bideozarrak, ikusi jota bideozarrak, ikusi, ikusi jota bideozarrak, ikusi jota bideozarrak nintzen, edo Urza Mondoan, edo eragut txikusun bat, itzela. Dede gauziak, gauziak, de, gaur egun ikusi nola dantzatzen gaionan, edo ikusi, aiziritzen, hola, bilabiratzen da, edo eta bairu, hola, zarbatzu, paskatu, esten nola dantzatzen duten. Ez dute, ikusi, bin mundu kapatik albina. Zein da, egiazkoa? gertan, egiazkoa alten, baina gaur egun nortzakainetan dara egiazkoa daren, bai. Baina kontu ba da, ze eredua transmitituko nukot. Hau da, ze galdutu grupidea? eskizibitadea, esbarri garekorik, improvisazioa. Hau da, gu gu horain e, ez gara ausatzen, gauzalberriak egiten dantzani dantzani istoria gautan, du, oso enkonsetetoa gogo eta hori ez da horla. Gaur egun, romeria baten baita ere gartartzen dela. E, Lehen, romeria baten, asten zen musika, eta un, un, un bizitugu, eh? gure ikusio bizitugu gure gure asoak eta, asten zientzien dantzaren. Ez zituen, aldezen gaude, eta zen jota de polro. Hau, txon, hau da balz, hau balakio hori, txon, non asten zen, zehankatik asten zen? galdera horiek, ez dira, nartu benak, berez, dantza desgazbolizatu dugu, gure eredua desnatura da denako. Hagean, berrezkoa duberko benuke, edo hori, bizka dantza abilaztuko, baina bestiala edo da, e? edo da. Beste ledu hori historikoa da ere bai, akaren izazioa historikoa da eta hor dago, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori Paginatako hota edo bezala ez dira ez ditu galdio. Eta, bueno, pixat, asierako gaia da dintu e... bizt, ez daizu hibitzen ondara elatu gerala ez deulako jakin esplikatzen dantzak zertzien. Dantzak dalden nola batek, babitzak era bateko bestea bine jogunak. Nusel esan du idea daldak, esan duen idea bala da, Dantzataldan funtzio badala dela guren hortasun kolektiogora o guren hortasun kulturalera gugintzea, ez da? Baina behar ba da, dantzataldetan ez dugu funtzio hori gondoe. Dantzataldaba sortzen zen zerbatkeak eta zerbatkeak, zerbatkeetarako. Eta gu bakarrik, dantzataldetan e, bakarrik ondoltori ba e, haso deu, o transmititu deu. Eta behar ba da, horregatik, eta bueno, behar bat, eta, iztuetaren dantzen, berezekik guztuan izan dute izugarrizko indarra eta berailen dantzatzeko modua e, eta eslagatu dara, diguzkako dantzago zitat, eta baina dintuzatik kanpoko dantzak diguzkak edantzak nahi duen. behar badai, ez daiz zute hitzen dela, neurri batian, e, dantzaren bakuzaren kontestua eta dantzagoetaren motibua sorte mundi datorren torren eztegulako zerretu, segeritua balasar teoriako sogin dantzat, hori beti izan da desmade Oit beti pola jakin dugulako, hola zala. En fin, behar badal, ez dut asumitek, eta asumiteko plaza gauten eta tantzatu izan dugu, bat, ikuskoan odantzatzen amizela, paula eta aurreak edo. Ez du, eta ikusko gure duzen tantzatatak ez dukela, eksplikatzen eta aldan hori ez dukela, eh? Ez dukela, ikusko. Bona, nik uste, ikuskake jago dut okituzkako, kasualetan nian. Nik uste, ikusko hasko oso gunean sortuia den, ah, estilo standard bat egin. Nol baliotuen dantza guztiak itego. Jaio, jo so daimos dezuri hutsko dantzariak, eh, suletino rapiten hutsagarrek eta nada, bueno, ba, ikusten da, eh, ba ikusten e, eta bere delaka estilo standard bat eta baitzen du eh suelo dantza nik ego dantza giteko gidu jarra dante giteko da. Modelo no, estandar horrek baliogio. Horian hor hor nereustuta dago eh lehestak dementatzen degoa. E, e, ezagutza dantzak egin zituen askotan ezagutza minimoarekin. Eh jakinabe, ba honek bere estilo hau dauka eta eh diriatu barrea dotizatu lagia ez dantzario oso na den dantzaio hori, baina ez identifikatu da ba hango dantzaioietan edo bizketan zabaldu egiten baitago, bizketo horiek nola egiten duten eta zer detaliareko daude zatem, ba, horre horren bere estilo horretan, ez? Eta eh ni bizkatbe hori, gukatkoa geitzat horrela ikusteko beste legutako dantzaiek zein beste, diei ni eske poderestan no. da horretan sartu, ez? Da azkenian eh formatu falta bada. Behasunen ikus eh berdin bat hutzen daia dantza hautetan sentaio ezera indi edo direnak. Ya, bueno, la forma ajuntza minimo azutelako. Hor, eh, nik uste, zenbat eta gaiago sakon informa ajuntza, nahian hor hor zen handiagoak eh, eta horreagoa izan balizioa. Nik uste, klabean, eta guerraka haipatzen zunazken kontan dagoela. Nik uste, bai, bai, uste, laxaki, hori trasmititzen, baino eta iribitzen minuto intenzionalitatea dati. Beste hilabez, uste, lan tatarra nagoetudei gabe dagoen premia dira lehena formatioa Eta formatioa behar horren ondo diteo, ma bueno, pues, de askotan, en el tirao deko, pues, eh, de, eh, behar batia dintzida. Eta, nortemango izko eskola, que do nor jarri da anzataldiak eta, pues, que ikastea, no lana ekatuta, horrengua, pues, horrengua, claro, dober rruela batean bueno tenialak, pues, doberan taldean ikasitako hori jarraiten ematen diola, guztiak rrueda o kanordea, eta horreta diratzen no, da ber formazio falta, o formazio sistema, o ba, da baita talde bateko zuzendaria gorda, berak balangi dela bere gordarteonekin, ala bat zutena eh? gitarzea bere berberon dute honetik. Gertalike bakuriosidea ba, ba egin zatia, edo duai egin zatia, edo langi behiz zatia, eta gerek asa formazioa egin eta pizkak ikurriak iniatzen zatia eta bat eta ari zen, eta eta lehke ez zen, bortzak dut, nik uste azkeneak, erri honetan dutak, formazioa utxunea, no? oso oso lagri horret sotzen ditu eh, nasa tradizioonalak da hori taiko bat da hau bai iraitaten dut ikustetzen ki realidad ebadala ni hortik dator dena eta horre yeah. <coughs> e, e, nolako ez eh? dantza taldeko edo e, e, interesadun edo zindtarik dantza irakasleek monitorrek unikasi ez eh? nolako zer urte 2019 horrozui doktoremen eh zuk bat aukeratzen du Morai quesego dantza bahutada eramatera, ez. Le bigi batera eta atsege gogibuna idu dantza plaza. E, nola ez bilazu, ez da ez, plaza zu, plaza digun unea ez dut plaza edo, dantza. Eta nola pusifikatu da La fiesta de Naukera, que se te hacía. ¿Vinó a ser aportados en el barco? ¿Has salido? ¿Moyen contarse el viaje ya a Godabo? ¿Tú no lo he dicho? ¿Tú es una pasión tal y es algo? ¿Torre a la una? Bueno, yo no he puesto la verdad que salgo, ni que salgo ni gusto de la verdad que salgo. ¿Qué parte? Ni que usted en un momento va a tener la tradición de la de Anuncia en la fila de Tuba y tal de Tuba. ¿No? Dion, dion, dion, dion, dion dana, dion dion zidakten, eta nire asko bilitzen, eta nire asko, nire asko, nire asko, nire asko, eta nire asko. Eta ariak asintzien pixkat, iturri berra bolitatzen, eta horretza gainean. Or, e, plantatzen zena, pixkat eta akremizazio horretak urun eta bolitatzen lehenu estilora, eta iturri Itu. eta nabakarek. Zerbait oso simplea bat diguna, baina da, iturri e? eta maletu. Maletu hor da gona, eta Sistemizazio berri hori eman zen, duela berlo goi dute, duela goi dute, eta nik uste dut, hola ba, politiko gire soten dena, duela arren hori horren pabatu dena, nik uste dut, plaza behirtu zen hola transizio hori elimina behar. Eta e, du alegintzen gara piska transizio hori egiten. Hagoa diturritara goetatzen, lazara. Sistema behirak, ez dugu zer asmatu. Duk ez dugu edo zer asmatzen, usteik Latzara saiatzea, plaza modu naturalean, danza huetatzi. Gizartea aldatu da, lekinia, eta gausak ez dira erratza eh, duen. modu naturalean beres dauen movimendu batean barnean sortu, gara sofista da modu bat. Hau da, hukes du guen sortzen, gu sortzen gara, laguntzen, ba horre ioten, eh? Eta nik uste dut, erabat, osagarria da, ba, joan, egiten duen joan, ariko da, egiten duen. Bueno, nik <laughs> niazu okera daitez du eh Alvarez eh bueno jaiz eta gunearen botasunean barruan gonka ezkarru ezberdinetan jar dute naiz eta asko gisa ustia denbora urriaren aldeten premasban ba, ma, baliko jendere egin zentzu asko asko diskutatuta eta asko ikasten dute. Eh, dantza talde nesparruan, ba, ni ere dantza taldea ez ditut lait eta apalaran taldeak ez utxaleriko jaso eta gontzara eramatea ez dutzenu dana, ba, neko gutxi e, ezan da nik zabututu dutenetik, eh, 50 historia dauka. Eta bueno, pues dantza talde nesparruan e, e, Oh, lehen aipat duzu, nik eh, dantzal ikustu zuntzi dut berdina ditu da. Nik sinu iztenetan dantza ikustizun izateko eh, balio horretan. Eta balio horren barruan, dantza zaten dertiz maiuskulotan, eh? ez dantza tradizionala, dantza garaikilea, klasikoa, flamenkoa, eta, bueno, dan ikusten dantza tradizionalak, euskal dantza tradizionalak, Balore sozial horri izatekain, akaen izazio horren, lehen aipatzen egun, akaen horren egin ditetik, gara apena egin ditetik, eta, bueno, da soztan, mazun ere, azen edo, izazten agi ba bueno, ondare hortatik, eta du, kasogun informazio hortatik, baina gaur egungo begi eta atik ere, mazortu aiz ezkela miran eta nantzik diskuztunak. Eta, bueno, ikusiak zundia, bukai eztelako proiektuar, erabalt salarriak eh tratak hondagitik mingorutzikora eta dantza taldekin, no? haunde harremana daukan neubri batean baino baina bueno, sustaintzen den publiko eta eta sortzen den baita erabilt ezberdina. Erabalt ezberdina. Etorralak lektatu ditu, ni nire egunero kotasunean, ba funtzio ezberdinoietan ere ikusten naiz batetik bester, haunde ni lanbide dantza naiz eta hor zaiatzen aiz nik, nik jasudutana transmititzen lagik eta zintuen. Baina, baina baxiak horretak nire burua horrela jasudut eta horrela eskaintzen dut, zaiatzen aiz nire burua formatzen eta ikasten, eta horrela aberazten nik jasudutak hori manikberdinen plazan dantzatut, edo plazarako aiztagea jarri, baita ere, eta eta batzak aldean egiten eta beste kasu batian, baina eskaintzen dut testazioen no, kontratat. Bai, nikuste, bueno, sortza euro eh, no testaia dela atiakiste, atiak eh istea sortzari zailepun. Urtuzantzakego, ba gائزtera horra ez dakitze, pero oso mituroak izanik ez da persona bat baina sortzari bidea kistea ez mozko ezinezko dela. Etik ondoia personak e, sortu egiten dutenak. Eh, hori baik, bere situan eh komenigaria da ba baldintza bat egortean. Ba baldintza hauek dira ba da, sortu behar badu. Eh tradizionaletan oinarritut, ba eh ez ari da situan eh komenigarez moldatzeko ondozagutzea. E, ondozagutzea da hori zer biren nova kortie. Eta horki agiatuz ba hiltsake Horrega, sorkuntzak, edo horrega, e, horrega e, komentatu duguna ez. Ise bat eta konozia hogeagoa izan edo e, handiagoa izan, bide gehiago dititzen dira. Eta, bide bat izan egiteke, horrega sorkuntzaren bideak. E, Artuan, e, arrieskutsua bat, abigatzen, zera konauten nintzen, e, mainguru batean hori atak ere, horrega komentatzen, arrieskutsua izan daiteke bate, a ba, danza tradicionalak eta folclore oso, bueno, gaizabutu ba, sortzen astea. Eta esatea ba, e, ondanoa, hori, hori hor, eh ontania orri hartuenez. Horri olibait da eskutzuak, eh? hori da malartean. Eztenian eh sortuntza bis, sono mitak intsirori. I eta baina eh ni beste baldintza egokia hor izanetik bain e, batek ondo ezagutzen duenean hor sortzen hastea. Bueno, ba, Eta gara egizan duen horretin, baina puntualitzen zitxikik bat, gantzariek, dantzataldek, dantzei grupok jendien, jaramagun, zama dutio izako badala. Gaukago, sortzuntzaren, ez da sartzuta, nintzea dena, peria gertatzen ditula diskoak, idatzen ditu liburuak, kantatzen ditu bertxoak, egin eta zartzen O, honek euskal musikaren historiai buruzko ze, nah, neri oso arreskutxo iluntzaile eta eta bueno, guztiak eh, lan egiten komodo hori, ba, sorkuntza batekin, e, zerbait asmatu eta euskal dantza tradizionala beste lauzkari e. eta parte, bete egitzen lanerako modu hori, hola. Gutu egin dezakezureakreazio bat, bueno, kasutan dantza taldeen dela da zaia, aiz gara ba, eibarren, behasainen eta egin dituzten gauzatzenak, ba. enabat, kompartitzen dituztenak. Eta, duan, bueno, sorbail, rekreazio bat egiteko, gantzatzen baita ditan, aktestu ba, bat dutak noinan ditutak, partitule bat dutak noinan dantza dantzak jarrik ordu dira, beh, ezaguta bat, kontestualizazio bat, gertzat du gartu. Dantzatzen baita ditutak, zuenia bizu zeitezke, e, dantza tradizionalian sokuntza lan bat egiteko, Ego e, beste teknika batean, teknika garekidea, ego beste, garek beste altestilo batean. Ego beste fenomeno hori ba, gola, eh? Ego beste du jantari bat ez dizko e, bat, e, bat, e, bat. du. Norbaite egiten du pelikula bat. Eta egiten du, inorrek ez dira eskatzen. Eta zizkustat zinemari buruzko, atzera zuen Norbaite egitenza ikuskizun bat. Hagoago, francoz tiradorela kuadrilla bat. Eta zertan uñar ikuskizun bat. Batantza ikuskizun bat. Igual ezi oso etiketa jarri berdantza tradizionala, rekizu, ez, Dante, ba, nik nahi zen hortatik, ikasi dudan hortatik, eta momentundan egin dudan goguetan hortatik, gehiago da egitxia behar, beste, beste trastentzaik emanda be. behar. Unik uste dut, dinaren sortgutza biti manda, edut, bentarrati, mirabidean eratziun gaurian sortzen zituen gauza gaur egun, marenziola gauza pera Beti manda. Unik uste dut baita ere, gure hortu behar du hori Eta gure oso gutxititxe dira. Gau da, izartea eldua. Eta izartea gauza bat, artea hitu bat, ezti bat. Iparra, nela bidez zen bat duzen, segon zen, bat, togela, eh, korran fiat berrien lehiaketabat, eta saia ikurso bidaibat, eta, bueno, maparra, bueno, momentu no, eh, baten zen, pasi zen, estu ningunan, eta gero putxe zen. Eta korran fiat horieta zeria, ez da, eh, Indonesiaутza het Kilim mejatzen, gausa elacaten bat ikasten doken ikonskrixитайko egin, beha nioгу, bancarana. Ez he era Zara esan goberduta folklorea. Nginę z burdan da eta nikoztik gizarteak nire, gr夏zen ditin, gospodraktionan eglekoan. Etaako, importantea da, וטvinga ba, agtorarazチ homeowners, eta 6,�� esatea zer egleitera, esan bat arrol我不at Quốcota, bat, bztkin doken ingatzea la portukla portaak da, n Prosper Batyimoa bat Polklorikoa da, boomな egin tezeko Nik shotgun sak esertu tradizionala garbia, baina ez da itzen ala. Ah, shotgun gora ez tradizionala, mo tradizionala euskoak no bai hori daio. Ez eztaba dut bai baina ez ez no, no. sí, da tradizionala eh, garbia. Ez inkusten konzeptuak jarrituramin hori da. Horra, bai, gerola euskara ezkatzen da, horura, gerola musika dela. Naiz rapa izan, naiz roca izan, euskal roca da, euskal rapa da, edo Baina nola tantzak ez duen eh, eusera hitz. Eusera hitz behar bat da, moa eh, indik ere eh, justifikatu eh, nahi da, eh, sortzuntza hori hartakoa gala esan ez tradizionala bat. Eta demokazioan emengo eh, akista bat egindako eh, sortzuntza bat. Uy, xa, eta ez dago besteik, eta xodan, eh, Gau eta gau elementu nabarmenegiak jartzen direnean orako eta Igual, ikusten ez dut, joe, hemen jarri dute ikusteko momentu batean Hau da, elementu hau dantza ondako gara eta hurduan gure dantza hemen goda Ego ez da, ez da, dantza gau da, sorduntza momentu politena Eta, behartu egien dala ego da Sorduntza batean, apan gauzaik politena ero berena askatazuna gara gau da Eta sortzen erazko Akoitza goiztanak nori da zergatik bere bueno nagunen gainetik arah batiko ikite beharrobi itasu hori da. Ba, eh total bai, ez da. Zea bi labian sartzearren tradizioa bitzera bi tatiak kolabidean sartzaite eh baino besterak beste sortuzak dituen josek eran astatasun hori da. A eta joñinetako bat etiketatu nahi zateori ta nahita nahi ez pokatu berdezula ez dela tamendu gogoratu beharko. Basokuta. Instatu afetzu edo pelikula bat gustatu badu ez ezertazio berdin badin shuia hori barako. Goia bukatzen xai nora gustei da leia bezkena ta nora ez dago. Naizengoa jaiz. Metera menazea da era mugi uzar dago eh? Amagonki zalaruak, seguru. Bai. Haietar, ondo, mala posicio está en 27. Es. E, eh, bai, boto, sentitzen de te like, de chalet, segurona da la vera, eh. Eh, formazioari eh garantia izangongo zaiola, hm egiturak sendoa izango direla. E, horrek esan nahi dugu jendeak perestatuagoa, arlo guztietan, ezagarri maila teknikoa, maizketa, arlo guztietan, e, egongo dira. Eta bat ez ere haniztasun ondia, egongo dira. Gantzatalde haniztasun ondia, egongo dira. E, hau da, gantzatalde mota, ez berdinen, egizango dira, ez perfil batekoa. Eta, e, gero bat, ben txartzen dut, edo, gantzatu nahi dut, ere, no, ba, zikateroki norrie debo da, mago deola. Ne, langatallekoak ez diren pertsona asko part hartuko, bueno, edo eh part gauza da bere alde gara Eta, bueno, xagotik. Ba, norraizko gatenunei gau? Joan, sii do kontrado da janior. Bueno, eske guzpeki badalin badut, eztan goko y ya es lo poquito cuando volar. La sananza que nos ha llevado a definir acabar a <risa> revisar, pues que había de maratón y realidad y hoy va bien va da. Esto una vez llegar. Bueno, pues es que es que hay algunas cosas tiadiques a buenos pues ha soltado la cosa. Ha soltado la misma cosa.